E, karibu katika baada ya pili. Leo siku ya Jumapili tarehe 27 20 Oktoba 2019. E, somo la leo chake ni kifupi sana. Kicho cha somo la leo ni Mpinga Kristo. Kicho cha somo la leo ni kifupi tu ni Mpinga Kristo. E, naomba tuanze kwa maandiko. E, lakini katika maandiko yetu tutayagawa katika vipengele vinne ili kusudi tuelewe. Kipengele cha kwanza ni cha utangulizi. Ule utangulizi wa kipengele cha kwanza una maandiko kadhaa. Na lengo lake ni kusema mpinga Kristo ni nani? Ana madhumuni gani? Anakuja lini? Ana madhara gani? Ndiyo itakuwa ni kipengele cha cha kwanza hasa kumtaja ni nani nani yani maana yake na nitaeleza kwamba hajulikani na watu hawataka kumjua na Biblia inasema habari zake nyingi lakini ngoja tuanzie katika maandiko twende katika waraka wa kwanza wa wa Yohana wa, wa waraka wa kwanza wa Yohana waraka wa kwanza wa Yohana ni baada ya Petro wa, wa pili pale ukitokea katika ufunuo mwisho ni ufunuo Yuda waraka wa, wa watatu wa pili wa kwanza wa Yohana utakuwa umefika waraka wa kwanza wa Yohana kuanzia wakulia kwa, kwa, kwa Biblia yako. Eh, kwa kwanza Yohana tusome mlango wa 2 mstari wa 18 Biblia inasema hivi. Mlango wa 2 mstari wa 18 Biblia inasema hivi. Anasema watoto ni wakati wa mwisho na kama vile mlivyosikia kwamba mpinga Kristo yuaja hata sasa wapinga Kristo wengi wamekwisha kuwapo. Mpinga Kristo yuaja hata sasa wapinga Kristo wameisha wamekwisha kuwapo. Hakuna neno linayoingizwa kwenye Biblia kama halina sababu ya kuepo. Kama mpinga Kristo kama dunia inavyojifanya kama haijui nini makanisa tuseme. Kama asingekuwa muhimu kujua, asingealika kwenye Biblia. Na tutagunua kwamba habari zake imeandikwa nyingi kuliko vitu vyote ambavyo vinahubiriwa katika makanisa ya leo kila siku Twende katika Yohana 1.2. Twende tukua kwenye mlango wa pili twende mlango wa 4, mstari wa kumi na mstari wa tatu hekwa. Tusome hivi. Wakundoamini Yohana wa Kwanza. Mlango wa 4 mstari wa 10 unasema hivi. Na kila roho isiyomkiri Yesu kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo Ambayo ambayoumesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kwako duniani. Roho ina isiyo mkiri Yesu. Roho isio mkiri Yesu. Kama kuna mtu ambaye labda hayuko vizuri anaweza anaruhusiwa kutoka. Ambaye anajisikia labda anaumaa, ana uhuru wa kutoka tu. Tusaendelee. Kwa hiyo anasema mpinga Kristo yuaja na roho yake iko duniani. Sasa tunaona ni mstari wa pili Nani tu ya kitabu kimoja. Kinaongelezwa baba. Tuene katika tukua kwenye mlango wa, wa, wa pili. Ah mlango waane, wa nne wa Yohana wa, wa kwanza. Tuene mlango wa wa pili tena. Kwa Wazote so, ulikuwa kwenye mlango wa pili tukaja wa nne sasa turudi mlango wa pili. Mstari wa shina, mbili Biblia nasema hivi. Anasema ni nani mwongo ila yeye akanae yakuwa ya kuwa Yesu ni Kristo huyo ndiye mpinga Kristo yeye amkanaye baba na mwana huu mstari tumekuwa tunautumia tumia na unahusu kila yeyote asia mkri Yesu Kristo yani unajua tuna mama kuna Yesu Yesu ndo jina lake Kristo ni neno la Kigiriki linalomaanisha kwa kiebrania Hebrewia ruga ya Biblia ya ndo alikuwa anaitwa Masihi, mpaka wa mafutao bwana mwokozi wa ulimwengu. Sehemu nyingine maana wa Mungu. Sasa watu hawana shida, unaweza kwenda hata kwenye makanisa mengi na imani wanakuambia kuna unabia anaitwa Isa. Usemu nyingine anayea Yeshua, maneno fulani manenu. lakini Wasijo kikubali ni kwamba ndiye masihi wa Mungu. Anasema ile roho inayojua kwamba Yesu yupo huko kama na ikamuita mtu mwema na nini? Sawa? Lakini isipomkiri kwamba ndo masihi wa Mungu, kwa roho nyingine ndiye Kristo. Hiyo ndio roho ya mpinga Kristo. Na mpinga Kristo atakapokuja atakuja na lengo Lake kubwa kabisa ni ku neno mpinga mpinga ni ku katika matumizi ya Kiswahili cha kawaida kupinga ni kusema ahii sio ahii lakini neno mpinga Kristo kutokana na neno la au la kwenye Biblia Biblia Agano Jipya neno mpinga Kristo limeandikwa sana kwa kwenye Agano Jipya Agano Jipya lilitamkwa kwa lugha ya Yesu kwa lugha za kina Paulo lakini liliandikwa kwa lugha ya Kigiriki Kigiriki kinatumia neno anti au kwa Kiingereza inaitwa antichrist au mpinga kristo anti anti au ndio kuya kuzana neno mpinga maana halisi iliyotoka kwenye biblia na hiyo uh, haina mjadala hasa kwa mtu ambaye labda anaweza kujua lugha mbili tu za kiingereza na kiswahili hizo tu unahitaji atajua kigiriki ni mtu anayekaa kwenye nafasi ya mtu mwingine akasema mimi ndiye huyu sio mtu akitoka akasema la ah, kristo si chochote bwana huyo sio mpinga kristo Anaela kana anasema kwa kumsaidia mpinga Kristo mwenyewe. Lakini mpinga Kristo ni mtu atakaye kwenye nafasi ya Kristo. Yule Kristo mwenyewe akaonekana sio Kristo. Kristo ni huyu. Akaabudiwa kama Kristo. Kupinga sio kusema hapana pala pala Kupinga ni kuchukua nafasi yake. Na kwa nitoe mfano tu labda somo la leo bana halina mipaka tunao kafu mpaka jioni leo si jumapili kwani Mungu anaduaambia anasema siku sita fanya kazi fanya kazi hata ukitaka kuamka saa 9 usiku lakini siku moja sio sabato lakini itenge kwa ajili ya hata muda wako Mungu usikilize mambo yako kwa hiyo hata tukubiri masaa mawili usiumie sana baada ya tumekata tunapumziki kwa hiyo kuliko kuna leo hii kuna watu wanaita unapapa kwa roma Wabu, nyuma kidogo siku hizi zimeisha huku na watu anaenda nachagua ana kusenya imani kubwa tu za watu labda anaweza akaenda kuna mapapa wengine walikuwa nakaa miji ya ya Misri hapo e, e, Alexandria hata Cairo hata miji ya ya, ya, ya ya mingine tu kwenye mataifa ya ambapo miji ya Roma karibu na Roma kwa wanajiita mapapa walikuwa wanaitwa Antipapa papa au anti popes. kwa maana kwamba anachukua nafasi ya huyo papa au sina maana kwamba anamwongelea papa kwa uzuri a naonyesha kwamba cheo ndio anayekwenda akajiita sema mimi ndiyo fulani yule sio eh atasema sio lakini hasa upingaji wake ni kwa kujiita yeye hasa kwa hiyo ukisoma kwenye mstari huu wa pili Anasema ni nani mwongo ila yeye kwanza ndio kristo kazi yake ni uongo. Sema kisho chake ni uongo kwa unapomkataa kristo Yesu kwamba sio kristo, sio muokozi wa dunia, sio aliyetuma na Mungu Baba hapo sasa kwanza unasema uongo. Anasema ni nani mungu ila yeye alikanaye kuwa Yesu ni kristo. Watu wengi wanamkiri Yesu. kwamba ni Yesu ni mwana wa Mariamu ni nini nini nini ni, ni. lakini hawamchukui kama Ndiyo masihi wa Mungu kwa ruga nyingine ndiye Mungu mwana katika zile nasi tatu za Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu. Leo hii ndani ya makanisa tena yanaitwa yale yale ya kiimani. Sasa hivi watu hata imani ya utatu wa Mungu, Mungu Baba na maana mtakatifu Biblia inasema wako watatu wa ushuhudiao mbinguni. Mbinguni wako watatu tu. Mungu Baba, Mungu Baba neno la Roho Mtakatifu. Hiyo hayo maandiko sio hasi Biblia. Na iko katika Yohana hii, Yohana hii mlango wa tano, mstari wa saba. Eh watu wanaikataa hiyo nayo. Lengo lake natoshia kuona mbele somo linavyoendelea ni kujaribu kumtoa Kristo katika nafasi yake. Natushia kuongelea vita. Kuna vitu vinaitwa vita vya Magedoni. Vita pigeno, lengo kubwa ni kuikata nafasi ya Kristo. Ya Yesu kwamba iende Kristo dompa kwa mafuta baba Mungu katika nafsi ya kibinadamu. Mungu mana sasa unaweza kwa kusema kwamba hii Habari yake ni nini? Habari yake ni kubwa kwa sababu gani? Mungu Biblia anasema alimtuma Yesu Kristo ili kusudi awe mkombozi wa dunia yote. Sasa ukishamtoa Yesu kwenye nafasi yake, tayari kazi yako umeichukua dunia yote, hata wale wenye tabia ya kuamini umewatupa katika maangamizi kwa Yohana Mungu. Kwa hiyo mpinga Kristo ni doctrine kubwa kwa sababu ndicho ndiyo sehemu pekee unaweza ukapiga ukombozi ukauondoa kwenye nafasi yake unaweza kuhubiri nafasi ya uongo uh, njiri za uongo na nini sawa watu wale watu, watu watak, wataponda kwa sababu watakuwa wanasikiliza ukweli sehemu nyingine lakini ukishamfuta Yesu kwenye nafasi yake umeitupa dunia katika gizi. lakini haishii hapo mpinga kristo hataishia katika Kuitupa dunia katika giza hata kabla hajawa na nguvu dunia haimtaki Yesu mwenyewe hahitaji mpinga Kristo kumkataa Kristo dunia yenyewe haimtaki Kristo kwa hiyo hahitaji mpinga Kristo madhara yake makubwa tutakuja kuona pia ataitesa dunia karibu yote kwa nguvu nyingi sana anasema ataikanyaga kanyaga kwa miguu yake na sana sana atawakanyaga wa Kristo anasema watakapofukuzwa katika mji huu kimbilia katika mji mwingine kwa Kristo wa Tanzania kwa sababu wamelala umeshinzia hakuna naye watafuta hakuna mtu naye watafuta wa Kristo wa Tanzania hayupo kwa sababu wanaongea vitu ambavyo dunia inataka kusikia paulo alikuwa anatafutwa hakuna mkristo ah kuna uwezo kusikia kuna mtungaji anatafutwa sisi hapana labda awe amekwepa kodi kiongo wa atatafutwa lakini atatafutwa kwa sababu amehubili kweli ya Mungu ikawaudhi kwa sababu kwa hiyo mbinga Kristo atakachokifanya akishaondoa nguvu ya Kristo akishaondoa nguvu ya Kristo wale sasa wachache watakawa kuona mtawatafuta Kristo miongoni mwa yake atawatesa kuna kitu kinaitwa dhiki ndiye atakuwa msimamizi wa kitu kinaitwa dhiki the, the great tribulation na dhiki hiyo itakuwa inaisumbua ina dunia na Wakristo walioamini Yesu. Tutaona kwenye maandiko. Hebu twende katika maandiko yanayofuata. Twende katika Yohana, tukao kwenye nyaraka za Yohana. Sasa twende katika injili. Injili ya Yohana, mlango wa 5, Yohana mlango wa tatu Biblia nasema hivi. Yohana tano 5:43 Biblia inasema Anasema hivi. Walakini Yesu akisema mwenyewe, hapa ni Yesu anahubiri. Anasema mimi nimekuja kwa jina la baba yangu wala ninyi hamnipokee mwingine atakuja kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo Anasema mimi kama Kristo aliyetuma na baba nimekuja hamu dunia haimpokei Yesu Hai nitaki Anaweza kuni atakuja mwingine huyo mtampokea tena atakuja kwa jina. mpinga kiristo hata tu mara nyingine na nasasa atatumwa na shetani Tuko tunaeleza kwamba Biblia inamsemma ina mpinga kiristo hem katika zaburi zaburi ya pili mlango wa pili zaburi ya pili mlango ya pili leo hii watu makanisa wa Kristo hawajui kwamba kuna mpango wa mamlaka za dunia eh na wafalme na na falme za dunia na nini ziko zinapigana dhidi Wakristo wako busy na nani tu? Wanapigana na wachawi. Utaona kwenye maandiko yote atuisikia mchawi Tunasikia mamlaka. Mlango wa pili Zaburi mstari wa pili anasema hivi, Zaburi ya pili mlango wa 2. Zaburi mlango wa 2 mstari wa 2 na 3 anasema hivi. Wafalme wa dunia wanajipanga mtu anapojipanga wewe muogope na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana kuna shauri kubwa na wafalme wa ulimwengu huu kwa soma dunia nini Biblia inasema wafalme naongelea mamlaka zote Uwezo unaniambia mtu kama Bill Gates mtajiri na mmoja duniani tuwache wale wengine wakina Rothschild wasio tajiri wao umefichwa wa na nomo wa matajiri lakini yule aliyeeandikwa na wao wenyewe huwezo kanianiambia kwamba utamtoa katika kundi la wafalme wa dunia hii <coughs> ana nguvu ya pesa mpenzi ya Bill Gates wanasema sijiuni nisoma sehemu kwamba a, a, a, a, a, a, a, ile pesa akiwa anatumia shilingi milioni kumi kila siku shilingi za kitanzania milioni kumi kila siku na asipoidalisha isifanye biashara akaitunza labda benki ana uwezo wa kuitumiwa kwa muda wa miaka 735 <coughs> kwa kutumia milioni 100. Atitumia milioni tano, tano kwa siku, yani maana yake hapo anatumia kimasikini. kimaskini. Kwa milioni tano kwa siku kidogo kiasi sio nyingi. Eh, anaweza kutumia miaka 1000, yani anaweza zidi mileni ya miaka ya Utawala wa Yesu Kristo duniani. Miaka 1400 lakini 1470. Atitumia milioni 1 moja moja sasa sijui ndio itafika ngapi yana ndogo sana. Na ndivyo wanavyoishi. Kwizi ukamtoa kwenye mamlaka ya dunia. Kwizi ukamtoa kwenye wafama wa ya dunia. Kwizi ukamtoa mtu kama akina Donald Trump, sio akina akina, akina akina akina Putin wa Urusi, sio akina Jipingi wa, chi, wa China. Viongozi wa mataifa wote. Mungu anasema hao no ndio wafama wa dunia. Anasema wanajipanga. ya bwana najua masihi wake na wanasema hivi msairo anatasema na tuvipasue vifungo vyao eh tupasue vifungo vyao sheria za Mungu mipango ya Mungu Mungu anasema watu wavae vizuri mwanamke asivae mavazi ya wanaume na wanaume wasivae mavazi ya mwanamke wavae ngouza kujisetili hapana tunaweka taratibu tunaokea tv wanaona wananao vaa vimini Ndiyo kupasua vifungo na kuzivunja sheria za Mungu. Juu tulipaswa vyao na kuzitupa mbali nasi kamba zao. Sasa hao ni wafalme lakini ni viwa, ni wawakilishi wa wanadamu wa dunia yote. Usifiki usi, ndio hao tu na mimi na wewe tunaingia katika hilo kuno. Turudi katika eh agano eh, okay twende kwenye agano la Kariba. Tusome katika kitabu cha Zakaria. Zakaria mwanangu wa 19. Basi tunaongelea habari za mpinga Kristo kama alivyo sema na Biblia. Na na jinsi anayofanya kazi tunaanza kuona kwamba sasa kuna mpango ulioundaliwa na dunia wa kumkataa Kristo na na, na, na Mungu Baba eh, Kwa kwao nyingine anakuja mwingine wanayetaka kumweka tutaona kwamba Hawaishi kumpinga Mungu na Kristo badala ya hapo wataweka Mungu wao na Kristo wao Hivi Mungu wa dunia hii ni nani Mungu wa dunia hii ni nani? Kuingana na dunia, na Biblia Biblia inasema Mungu wa dunia hii ni shetani. Ndio Biblia inasema. Kula mtu ambaye anani anajua ukiulizwa na mtu huo mstari huo mstari huo, huo unapatikana wapi? Seme nyingi tu lakini wa wazi, wazi kabisa ni wakolinto wa pili mlango wa pili twende pale hikusudi tukukumbushane kidogo. Wakolinto wa pili mlango wa pili Biblia inasema hivi. Anasema ambao wakoinita wa pili mlango wa 4 msari wa 8 ndo nimesema wakoinita wa pili mlango wa 4 msari wa 8 anasema anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasio wa, wasiamini wasiweze wa, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wa Kristo Mungu wa dunia kwa hiyo wale Mungu wao wanatafuta wana na na msihhi wao ndio tutakuja kuona kwamba atakua anaitwa mpinga kristo au alikaa kwenye nafasi ya kristo. Wanakuwa na Mungu wao kwa sababu ni Mungu wa dunia. Ha, haitoshi lazima watafute na Kristo wao sasa. Kwa sababu kuna Mungu wa kweli na Kristo wa kweli. Mungu wa kweli tumeona Mungu wa dunia hii na mamlaka za dunia anakuwa ni ni, sheta, ni, ni, ni, ni Mungu wa dunia hii ni ni shetani. Sasa anayetafutwa Inabidi atafunjwe na Kristo wa dunia hii ndo atakuwa ni mpinga Kristo akokaa kwenye eneo nafasi. Hebu tusaami katika kitabu cha Zakaria. Zakaria ni kitabu cha pili kutoka kwenye kutoka kutoka kwenye mwishoni kabisa mwa mwa magano ma, ma ya kale. Ukifika kwenye matayo Agano jipya utarudi nyuma Malaki, bila Malaki na Zakaria. Zakaria mlango ule wa 11 mshauri ule wa 12 mbili. Ntasoma andiko 10 tuanze 15 nitasoma andiko mengi kwa pamoja afu tutafakari Anasema hivi Anasema Bwana akaniambia jitwalie tena vyombo vya mchungaji Yesu anaitwa mchungaji mwema Biblia anamuita Biblia nasema Yesu asema mimi ni mchungaji mwema Anasema anasema jitwalie tena vyombo vya mchungaji mpumbavu Yesu anasema mimi ni mchungaji mwema lakini Zakaria yuku na katika roho anaongelea habari za mchungaji mpumbavu kwa maana tazama mimi nitainua katika nchi hii mchungaji ambaye hata waangalia waliopotea na na kishia, baada ya Zakaria hapa kutokea mamlaka nyingine ambapo ni mchungaji. Baada ya hapo ilipita miaka michache akaja Yesu akiwa mchungaji mwema. Lakini anasema baada ya hapo nitainua mchungaji ambayo sio mwema sasa ni mpumbavu. Eh? Ambaye hata waangalia waliopotea, actual atakuwa na wapoteza Wala hata watafuta waliotawanyika wala hata mganga aliyovunjika wala hata mlisha aliyemzima. Pinga Kristo haliishi watu kweli a Au mamlaka sasa hivi anasema hata sasa wapo wapinga kristo wengi. Wapinga Kristo ni nini? Ni wale wahubiri unajua kuna Kristo na wakristo. Kuna mpinga Kristo na wapinga Kristo wanaomsaidia. Ni wale wahubiri kuhubiri wanaohubiri injili za Hawalishi hawalishi kondoo hawagangi waliovunjika na Mungu anasema nimekuja kuwa waganga waliovunjika moyo akija na injili ya Yesu Kristo ya wakovu. hawafanyi hicho kitu anasema bali huyo huyo, huyo mchungaji mpumbavu bali atakula nyama ya wanono mpinga Kristo atakula nyama za watu hasa roho za watu na kuzirarua rarua na ruwa kwa Anaendelea mstari wa 17 anasema ole wake mchungaji wa Ali aliacha kundi Hapa naongea ni lugha ya, ya, ya kinabii msingi kwamba atakuwa hafanyi kazi ya watu watampokea mpinga kristo wakifikindo kristo wao lakini atakuwa hawachungi. Anasema atakuwa nararua rarua rarua kwa tozao na lakini watu watu watakuwa watampokea huyu. Sasa tunalazimwa tuufundishe. Okay, soma la leo by the way kabla siamiza mstari. Ngoja ni umaliza afu nita, nitafafanua. Anasema hivi Upanga utakuwa juu ya mkono wake. Mpinga Kristo atakuwa na upanga. Mchungaji kazi yake hate. Mchungaji anatembea na upanga? Mchungaji kwa kawaida anatakiwa atembee na na fimbo laini ya kuarudisha hivi. Lakini yeye anakuwa anatembea na upanga. Na haya maandiko yanaandikwa ma, miaka michache kabla ya kuja miaka kama 44 kabla ya kuja Yesu. Hakupatikana mwingine baada ya hapo alikuja Yesu. Anasema mkono anasema na, na anasema ole wake mchungaji asiyefaa aliache kundi upanga utakuwa juu ya mkono wake anasema na juu ya jicho lake la kuume anajicho la kuume lina vitu fulani jicho la kuume ni kulia mkono wake utakuwa umekauka kabisa atakuwa na mkono mmoja mwingine utakuwa mbovu sasa sielewi maana yake Maandiko yanaanza katisa lakini imenyamu kutafuta huko mkono. Lakini kuna kitu kinakuja hapa nasema na jicho lake la 10 litakuwa limepofuka. Leo hii unja uangalie kwenye miziki, utakuta wanamuziki wengi wakipiga picha lazima wafanye hivi. mja waona Mabinti wakitengeneza nywele zao, na kuja nywele zinakuja zinafunika hivi. Unakuta anakuangalia kwa nywele kwa jicho moja. Mlishaona mjaona. Jicho lake ni ruga ya picha. Sio kwamba niende zitapafusha jicho lakini ni kwamba tunamwabudu, tunamuunga mkono, tunampokea, tunamkubali huyu mwenye jicho moja. Huyu ni, ni, ni picha Ndiyo mpinga Kristo. Picha yake sijajua maana. Hata leo watu wanaamini uje waangalie kwenye ile michoro ya miungu ya ya wa misri ilikuwa ina jicho moja na picha nyingi za mambo ya mashetani. shetani shetani za kwamba amechora jicho moja kwa hiyo sio shetani kama shetani lakini ni mtendakazi wa shetani mkuu mpinga kristo kama vile ambavyo ibrahim sema Yesu Kristo Ndiyo stadi wa kazi wa Mungu ndio mtendakazi wa Mungu mpinga kristo akofanya kazi za shetani na wapinga kristo mashetani. shetani wa kristo wasio na wa, wa, wa, watu wa dunia wasio wasio upande wa Kristo watakuwa wanafanya kazi ya kuje. Sasa Biblia nasema, tazameni nimeesha kuonea yote haya mapema nimekuonya na tumetoka kuona kwamba Mungu anasema watu ambao watakuwa hawataki kuisikia kweli hata waachilia waukubali upotevu hicho ataongezea upepo wa kuwasukuma wapotee moja kwa moja sema aliwaachilia waukubali upotevu hapa maandiko Zakaria 11 nani atakusomea aibu mpate Zakaria ni nini kwa watu Wao wataishi wata tu kupiga picha zenye jicho moja limefunika hivi lakini ukimwambia Zakaria anachosema ah huko watu taki, tunataka tutufanye hivyo Kristo wengi watu wa dunia wengi wa gizani. kuhusu habari za mpinga Kristo au Kristo wa uongo na mahubiri yake na kazi zake na upotevu wake wao wanachotaka wanataka wende okay, kanisani wasisikie baadhi ya mpinga kristo na jicho lake mbovu wanataka ukifika wachukue vitambaa nyeupe waanze kurukaruka tu haikusaidii nasema kwa sababu mlikataa kweli mkao mnajifurahisha furahisha kwani zile nyimbo azifurahishe za za, za vitambaa tutaendelea kusoma katika wa wa wa pili mlango wa, wa, tesoniko, wa wa pili mstari wa moja Anasema waliikataa kweli wakao wanajifurahisha katika nini? Katika tu udhalimu, dhulimu. Ee bwana, eh bwana. Waambie wasome nani mlangu wa 11 wa Zakaria. Hawataki Anasema basi Mungu anaacha wapotee. Anasema wao wanajifurahisha katika udhalimu. Hawataki kujifunza maarifa ya neno la Mungu. Maandalizi ya kumsimika mpinga Kristo yalikuepo tangea hata wakati wa Kristo. Kwa so, sababu Biblia inasema hata sasa wapinga Kristo wameshafika. Yaani wa, Unajua hii kusudi Kristo afike hapa. Lazima kristo afike kwanza, wa ngome, Kristo wafike kwanza, wajenge ngome, watengeneze ndo Kristo anashuka. Biblia inasema hivi, mtakapo kusanyika wawili Watatu katika jina langu ndipo na mimi nitatua katikati yenu. Kristo haji tu akakaa kwenye mti pale. Hapo napo nipa kama vile ambavyo ili kusudi Kristo aje asimikwe lazima wakristo watu wanaomwamini Kristo wanaotoka kwa jina lake waje ili kusudi mpinga Kristo aje naye akaye atawane na kutamalaki lazima wapinga Kristo watu wanaombeba wanaomwamini waje nao wafanye mambo yao waje manabii wa uongo wahubiri uongo waje watu hubiri nyimbo na ukuzi na uchafu mtu anakuja kuimba mbele amevaa kinguo mpaka una, unaona bora kaaba uliko lakini yeye tuko tunamwambia Yesu tu hapana uongo uongo tu roho ya mpinga kristo ndio inayowapa wahubiri wa leo Kitu cha kuhubiri sasa hivi kuna biblia karibu zote zisimibadilishwa maana karibu zote zinaitwa kwa lugha ya Kiingereza new world order bible versions au tafsiri za kizazi kiza cha sasa hivi siyo. Mmeshaziona barua Biblia za kizazi kipya. Mmeshasikia hizo habari. Zip. Na hata hizi tunazotumia hizi SUV, tumeshauona si, zina zinachanganya Yesu na shetani. Watu wanaita mwana wa asubuhi, si hivi tu gari. Tushaona. Tukinganisha ufunuo na Isaya 12? Na tafajili. Tafajili? Eh? Sasa hayo ndiyo wale wapinga Kristo na wasema Yohana kwamba wameshakwepo duniani ila wakishafika wakaweka mpango halisi basi mpinga Kristo ndo atakuja sasa atatawala. Anasema mmeshekia mpinga Kristo yuko mmoja yoo yu aja. Anasema lakini hata sasa wapinga Kristo washakwepo duniani. Yaani wako wanaandalia kiti. Ili kuzuri rais lazima wapite watu wa mandalie hata siweza kufika wa kwanza lazima au wa mwisho kutua watu washakaa washaka wa mazingira mpinga kristo hatakuja baada ya wapinga kristo wadogo wadogo wahubiri wa uongo wa wa ugongo, injili za uongo watu wanaojivuna watu wasiotaka kusikia sauti ya Mungu watawale na ukuta maraki mpinga kristo anakuja anatua katikati ndio maana yaki. na kwa hiyo tumeona hatu nani point ya kwanza ya kumweleza ni nani tunaona katika gano la kale na gano jipya sehemu nyingine wanamtaja moja kwa moja kwa majina sehemu nyingine anaitwa mchungaji mbaya eh mwingine Yesu anasema ni mtu mwingine atakayokuja mimi nimekuja hamnitaki yeye atakuja mwingine alikuwa anaongelea huyo sasa pointi ya pili eh, na nifupi kidogo kuliko hilo ulilotangulia inasema tukoje tunamtafuta mpinga kristo ni nani atakuja kufanya nini mpinga kristo ataunganisha dunia kwa kutumia vitu viwili serikali moja na dini moja. Imani moja na serikali moja. Unajua leo hii vitu vinavyo mwanadamu ana sehemu mbili. Kila mwanadamu ana mbili. Ana mwili. Ana Mwili wako na mwili wangu kimsingi anayehudumia na kuongoza na kusimamia ni serikali. ndiyo anatoa maji ya kunywa, anayetua... Ndombini mbinu ya maji ndio na kutoa mbinu ya elimu hospitali yote hivyo binahusumu mwili kwa hiyo serikali ukishaishika serikali utakuwa umeshika mwili wa wanadamu anasema pia atayounganisha kwa jinsi ya dini dini kazi yake ni kuhudumia roho kwa hiyo atashukua serikali moja madaka ameshika miili ya wa wanadamu wote ataunganisha pia kwa kwa dini au imani moja atakuwa ameshika roho za wanadamu hem tusome some na mahanalizi ya hiyo kitu maseri, sasa hivi kuna nilikuwa naangalia kuna kitu kinaitwa global government summit au serikali ya dunia e, ni kama kilele kilele cha serikali ya dunia kinafanyika kila mwaka kwenye mji wa Dubai kwenye mji wa Dubai seri, maraisi wa madunia mataifa ma, ya, madun, ya duniani Marais wa okay, ni, ni, ni, ni, ni wa mataifa ya dunia wanakutana pale kwenye kitu kinaitwa Global Government Summit au kilele cha serikali ya dunia. Ilianza mwaka 2013. Juzi nilikuwa naangalia video nisome ni nini. Moja raisi mmoja hapo ni mwana pale alikuwa rais Kagame wa rana kishaona malaishu wa Afrika na waulaya na nini wako wanatengemeza wako kwenye kilele cha serikali ya dunia. Eh hivi vitu vya kufikirika havifikiriki vinaonekana kwa macho neno kwenye video zako. Neno YouTube utaona. Utasikia kuna kitu linatoka moja wa mataifa. Umoja wa Ulaya, mmoja wa Amerika, Umoja wa Afrika, Umoja wa Afrika Mashariki Nini vitu vinaunganisha mamlaka za dunia vitu vinounganisha nini mamlaka za dunia serikali za dunia leo hii utasikia dunia ni kijiji kimoja ni maneno mazuri lakini Mungu kama mungu aliadhimisha mataifa ya dunia mbalimbali mbali. akaigawa dunia katika mataifa sasa unaweza kusema okay hakuna ubaya tena kweli kama isinge kuwa na nia mbaya hakuna ubaya kuwa na shirika moja ya dunia Hakuna kurobaya na mtakumbuka kwamba ukisoma katika mwanzo 11 kulikuwa kuna watu wa babeli walikuwa na lugha moja na serikali moja na nia moja wakataka kupanda kusuka kwa Mungu Mungu akaa aka siwapo akaogopa hakupendezwa akaenda akawacha folgo zao akasema kila mtu akae kwenye enchi yake akawapa kila mtu na lugha yake nyinyi mtaongea Kiswahili na nini Hawa hivi mifumo inakuja kutengeneza Babeli nyingine mpya Kwenyelela ya mwanzo 11 Vitu vingine usigemee kwamba bimealikwa kwa moja eh shirika mbele ya dunia itakuwa inakaa sema fulani na nini hapana lugha ya Biblia au mara nyingi ni lugha ya ya kinabii eh ni lugha ya nabii ni lugha ya picha kwa mfano nani e, yusufu alivyoona nyota alafu imeinama na jua na mwezi na nyota 11 pembeni yake alikuwa ha, ha, ha, ameonyeshwa habari za jinsi atakavyokuwa mkuu na mama yake na baba yake watakavyomuinamia na ndugu zake 11 wale hakuonyesha moja kwa moja kwamba Yosefu yamekaa alafu kuna Reuben yuko hapa na baba kwa pana Mungu anakuonyesha ruga ya picha sasa unatakio utumie ufahamu wa kiroho kukutafsirieni na sio ufahamu tu wa kufikirika a maandiko anasema tuna, tuna mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni utapata utasoma maandiko andiko moja linakuhubiri jingine kwa zaburi ya pili ikisema mamlaka za dunia zinajipanga zili ya masio bana unaona kwamba kitu sio kitu ya kawaida Zaburi hiyo ni miaka mingi sana iliyopita. Ni kwa hiyo utasikia umoja wa mataifa nini sasa hivi utasikia kuna passport tunaanza tuache kuwa na passport za taifa moja tu na passport za mataifa mengi kwa pamoja labda afrika mashariki passport za afrika mwaka na 2016 kwenye mji mmoja wa Germany sina haja kukumuka, sana rafiki ni Hamburg kulifunguliwa e, kilele au sherehe ya kwanza ya kusherekea wa e, raia wa dunia. Yaani watu huwa ni raia wa mataifa yao. Rai, raia wa Tanzania, raia wa Uganda, raia wa uh, uh, Marekani, raia wa pote. Lakini alianzishwa raia wa dunia. Na unaweza kwenda uka, ukajiandikishwe uka, pewa raia wa dunia, ukaacha kuitwa raia wa nchi. Kwa sababu umetangulia kwenda kuwa raia wa ile serikali. Sasa unaona kasema kwamba kwa hiki kitu ni nini? Maandiko haya nani nini? katika kitabu cha Kwanza tusome ruka Ruka mbili 12 51 28. Ruka mbili. Ruka mbili 12 51. Watu wanangambia, uh, umoja ni kitu kizuri, sawa? umoja shia kitu kibaya." Na mimi sina tatizo na umoja, lakini joangalia umoja tunaonga vipi? Anasema ruka ruka mbili. Anasema hivi, 51 ruka huyo. Mungu wana, eti Yesu Kristo anaongea ruka anayeandika maandiko. Kristo anaongea mwenyewe kinywani. Anasema hivi, Yesu Kristo anaongea, Bwana Yesu Kristo anaongea. Luka 12:51 bado anasema, anasema je, Yesu anasema, je mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani. Leo hii anangambia, ah tunatafuta serikali moja wa dunia, na mamlaka moja wa dunia kusitue na amani moja wa dunia. Yesu anasema, "Hapana. Mimi katika vitu vyote vyote vile unileta sio amani." Nawaambia la sivyo bali mafarakano. sehemu nyingine bali utengano. Kristo siji kwa nini nasema hivi lakini kama ni Kristo kweli habari za huu umoja sio ujum, sio alichokuja kufanya. Yeye alikuja kufanya tofauti kuleta mafarakano. Sasa nitaanza kufundisha maana ya haya lakini ninachotaka huyu mstari maana yake ni nini? Unapotaka kusema kwamba umoja ni mzuri na ni kwa Kristo Kristo hakusema hivyo. Alisema vingine tofauti na hivi. Tuende mbele. Ufunuo 13 Leo hii siku ya leo tutakuwa tunasoma sana katika Ufunuo. Ufunuo Ufunuo mlango ule wa 13 mstari wa kwanza mpaka tisa. Baadaye naomba okay na, nafikiri nitajikumbusha, nitaeleza mpinga Kristo atakuwa anafanana nafana naye. Tuko tunaona ana nini ana malengo yapi lakini hasa utajua ni nani huyu huyu mpinga kristo ni nani ufunuo mlango wa kumi na tatu mstari wa kwanza anasema hivi kwanza moja toa anasema, anasema kisha nikaona hapa zinatumia neno mnyama Eh uno tunalokosema kwa mba sasa mpinga Kristo amegeuke kuwa mnyama. Tutaona mambo anayotenda ya yakifanana na ya mnyama, tunajua ndiyo huyo. Anasema hivi, kisha nikaona mnyama akitoa katika katika bahari, mwenye pembe kumi na vichwa Saba na juu ya pembe zake yana kumi na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Ukishia sikia neno kukufuru, maana ni dhambi zinazotendwa dhidi ya nafsi ya Mungu. Huyu mtu anakuja kwa lengo au huyu mnyama basi tunaita mnyama mpaka sasa. Anakuja kwa lengo na unadhani kwa mnyama anaweza kama Mungu. Ni picha. Wanyama hawakufu. Kwa hiyo huyu ni mwanadamu. Vichwa vyake na nini? Naomba tuzivishe mseme tuangalie huyu mtu anakuja dhidi ya makusudi ya Mungu. Ana Mungu. Tunaendelea. Na yule mnyama niliyomona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na mnywa chake kama vinywa vya kama kinywa cha simba yule joka Biblia wazi joka ni shetani Hata ukisoma mwanzo wa 12 nyuma kidogo ya hapa tulipo yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uweza na uwezo mwingi kwa mtu ana, ana ana mamlaka nyingi tunaona vilemba na kilemba kilemba ni picha ya mamlaka. Tutaona. Eh, anapewa nguvu nyingi na uwezo mwingi anapewa na joka. Anapewa na shetani. Eh, hey, Wakristo wanakwambia hivi vitu havituhusu. Sasa jamani, unapigana na shetani upi? Shetani yuko anafanya kazi. Kwanza kwenye agano la kale na anaelezwa anachofanya. Alafu unasema kwamba haikusuhu. Lakusikitisha sana. Anime yule joka ampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Soma msura tatu sana. Nikaona kimojo cha vichwa yake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona. Sita lihubiri hili lakini Anasema dunia yote ikamstaajabia mnyama yule. Huyu mtu ameiunganisha dunia hajaiunganisha dunia ameunganisha kwa sokoso kama dunia yote inastare. Kwa mfano kutokea kitu leo hii kuna vitu vinaweza kutokea chile huko Amerika Kusini au imetokea Mongolia huko kaskazini ya, ya, ya Asia au imetokea Iceland kaskazini ya Ulaya. Ha vitus tabishu kwa sababu hatuko chini ya mamlaka moja. Lakini kitu kinachostarebisha dunia nzima maana hiyo dunia imeungana eti. Anasema dunia nzima kama nini kama ni moja cha vichwa vyake kikatewa jeraha na baadaye zao kuona uh, leo ili, ili somo la leo ni sehemu ya mambo yanayofundishwa kwa mfano kitabu cha ufunuo uh, za Yesu zote karibu lakini ni somo linalohusu kitu kinaitwa ma unabii wa mambo ya siku za mwisho jinsi dunia itakavyokuwa siku za mwisho ukengeufu na hatima ya hukumu ya dunia hii sasa Habari za mpinga Kristo kama hizi zimeshikana na vitu vingi kasi kwamba uwezo kavihubiri katika ndani ya somo moja. Kuna mistari mingi isitaigusa leo hata kidogo. Lakini kwa mfano unaposema kichwa chake kimetiwa jeraha, hii picha tu wakati unasoma kitabu cha ja ufunuo, hii picha inapatikana katika ufunuo mlango nafikiri mlango wa 14 au mlango ya mbele kidogo, anasema yule mpinga Kristo atafika zileo flani kwa hivyo so, anataka kuitwa Kristo na inajulikana Kristo alikufa. Na Biblia kwa inasema kwamba lazima Kristo afe afufuke. Ari lazima anafanya anasema ataingia kuzimu arudi. Yaani atatiwa jeraha afiye afufuke. Na akifufuka sasa ndipo utukufu kama vile Kristo baada utukufu wake Ukawa u, u, u, u, akapata utukufu. Anasema atakapotoka kuzimu na atakuwa anatimiza baadhi ya maandiko ndipo sasa atakapokuja na utukufu mkuu na mamlaka na dunia itamstaajabia ita, ita katika kumtii na kumhofu wao lazima aipitie hatua ya Kristo ya kufa na kuvufuka utaiona kwenye maandiko mengine lakini hapa nasema imetoa jeraha likapona amesema kwa ufupi tu mstari wa unaona matokeo yake matokeo huyu huyu mnyama Wakamsujudu yule joka unaona matendo ya mpinga ya huyu mnyama ambao tunakuja kutakuja kuona ndio mpinga kristo yanaleta watu wa msujudu nani? Shetani. Wamefanikisha hajafanikisha. Sasa niulize wewe uku, mtu anayepingana na na habari za mpinga kristo na mtu anayepigana na wachawi. Wao wewe hey, tunauua wachawi, tunafunga wachawi. Yupi anapigana na na shetani vizuri zaidi? Huyo anaongerea baadhi ya mpinga Kristo. Wachawi wanausikia Wachawi ni, ni matokeo tu ya mwisho ya ya, ya, ya ukengeufu lakini sio injini ya matatizo. Anasema wakamsujudu ile joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. E, huyo mtu anasema kutenda kwake ni mfano wa shetani. Uwezo wake nao wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afanana naye na mnyama huyu tena ni nani aweze kufanya vita naye nae akapewa kinywa cha kunena maneno makubwa ya makufuru hapo Mungu yuko anaendelea kutekano na Mungu hasira ha, ha, yake sana yani fanya dhambi juu ya mwili wako lakini usiguse nafsi ya yako hasa mambo yote madhambi za watu wote zitasamehewa lakini Yeyote yote atakayosema uovu dhidi ya Roho Mtakatifu wa Mungu hata samewa katika Neno wa Mungu sasa tawdio kwa sababu so, Mungu anajua jukrani na ndgame azisamee kama hivi Makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42 tulishasema miaka mitatu na nusu akavunua kinywa chake amtukane Mungu hapa kuna vita vikubwa sana dhidi ya, ya Mungu na masifu wake Na kulitukana jina lake na masikani yake anazitukana na mbingu nao wakaao mbinguni Mstari wa saba. tena akapewa kufanya vita na watakatifu. Eh sasa leo hii watakatifu kibiibliani ni watu walioamini Yesu Kristo. Huyu mtu atakuwa anapambana na Mungu lakini kimshinga naye muona mbele yake unapambana na Mungu sana sana unaona wakristo. Anapambana na wakristo. Eh leo haituhusu. Biblia inasema atakuwa anapambana na watakatifu. Mtu hata yeye asemaye hay Labda aseme kwa kwamba mimi sio mtakatifu. Mimi sio mshija wokolewa na Yesu. Lakini ukishijiita kama umeokoka na Yesu unaingia kwenye ile orodha ya watakatifu, atapambana na wewe. Baada umeupo na mimi. Na kuwashinda, lazima washindi. Aka, eh uh, tunashinda kwa nzima atawashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Huyo mtu anatawala dunia, atatawala dunia. Mm -hmm. Oh, mambo ya serikali moja dunia ni vitu vya kufikirika. Haziko kabisa kabisa baba kupedia sema atakuwa na mamlaka juu ya kila kitu cha dunia hii. Na yuko anapigana dhidi ya Mungu na watakatifu wake. hii kitu si cha kuchezea hiki. Huyu ni mpinga Kristo. Na anasema Anasema anasema anasema juu ya kila kabila na juu ya lugha na kila taifa. Msema anasema na watu wote wakao juu ya nchi. Anasema nchi hapa maana nchi ya Tanzania, anasema dunia yote juenzi ya maana yake ni juu ya dunia sio wa dunia eh watamsujudu eh hiyo kitu muhimu sana wewe umefika sehemu flani dunia nzima msujudu huyo na alimkufuru Mungu unaniambia ni vitu vya kuchezea hivyo atini makanisa ni usingizi mzuri tu wameshinzia vizuri tu na ukiligusa umetukana ume umeongea utakataka tu Mungu gata kata. Lakini Mungu anasema haya ndio maneno ya uzima. Anaendelea. Watu wote wa dunia hii wakamsujudu kila am... hasa sasa nawataja kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima wa maana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Sasa hapa unaweza ukajifurahisha kusema kwamba au kwa ah, sababu jina langu limeandikwa si msujudu. Anasema ni mawili utachagua. Humjui anaua mwili wake. Anawakata watu vichwa. Sita si namna akwenda kwenye funu mangu wa sita. Yaani wasio msujudu sio kwamba ataondoka tu anasema ah wengine wanataka msujudu e, wengine hatutaki hapana unachagua. Usiandikwa kwenye kitabu cha uzima milele unamsujudu vizuri unashinda. Ulioandikwa aliookoka kweli sasa sio alienda kwa nisani. Maisha yake yanakuwa hatarini anasema anateswa anapigwa. Lakini Yesu alisema kwa wale watakaokuwa wanajua sasa kinachoendelea wataakuwa watatakiwa kama wapo wakati huo inatokea waao wameisha kimbia kuna sehemu atakuwa kuna ufukwa mfano Huko kwenye mapango mfano anaweza sikupate usio atakuwa na mipaka atakuwa ni mwanadamu na tunambona huu mtu anatawala kisirikali serikali sawa na ruga na nini za dunia na nini. Anasema Tusihe mlango wa 9 twende twende katika watesaniko wa 2 mlango wa mstari wa 3 watesaniko wa mlango wa 2 mstari wa 3 watesaniko wa 2 mlango wa 2 mstari wa 3 watesaniko wa 2 mlango wa mstari wa mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote maana haiji anakuambia nyakati leo tutanya tuta kuliwa kabla ya matatizo yote sijui nini tu Yesu hatakuja leo usiku atume uongo anasema haitakuja hiyo hatua ya mwisho wa dunia na unyakuo na nini haiji maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu injili za uongo zikatawara dunia ndio hizi unashika leo usijui uko kwa nani nabii ndani nabii mwanamke nabii wakatalena nabii upuzi wote anasema hiyo hai lazima ipite kwanza na haishi hapo. Na baada hapo akafunuliwa yule mtu wa kuasi. Maana au haribu Biblia inasoma kizoea lakini King James nasema tofauti kidogo. Ni vigumu sana kutafsiri kila kitu. Tutaishia kwenye tafsiri. Nitaeacha tutakapokuwa watu nasoma kitabu cha Wasalasonika wa 2 ndio tutanyosha haya maneno. Lakini inachoangelea ni kwamba ni mtu mpinga Kristo. Duga inayotumika ni mtu mwasi, mwasi ni kupinga, Mpingaji na mpinga Mungu na nguvu zake na mtu wa dhambi yule mpingamizi neno mpingamizi ndio linazaa mpinga Kristo au alizaa mpinga Kristo mpingamizi mpingaji ni lugha inayotumia lugha hiyo eh hey, lazima tokie na anasema ni mmoja sio wengi wale wa dunia hapana ni mmoja anasema Ajinuaye nafsi yake juu ya kila kiituacho Mungu ama kuabudiwa hata ye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Sasa hatu mtu na katika Mathayo tusikie kuna mtu amekaa kwenye na hekalu la Mungu na aomba niisemwe kwa maelezo sitaenda kwa maandiko. Maandiko yako waje. Kuna hekalu linaenda kujengwa na Yerusalemu lile lilo vunjika. habari zote kala lote na hata nyakati zile hekalu llikuwa naongelewa katika Yerusalemu. Mji wa utawala wa Daudi na Yesu Kristo. Na Yesu atatawala kutokea Yerusalemu. Kwa hiyo hekalu hata ukisikia mahekalu mpote lakini hekalu naongelewa na Yerusalemu hii sasa. Sasa tuende katika tuende katika Mathayo mlango ule wa 24:15 vile anasoma hivi. Tunaona kwamba kuna mtu amekaa katika nini? Katika katika hekalu anaabudiwa kama Mungu, yani yeye ndo ameshafanywa Mungu. Katika Matayo, mlango ule wa tungeza kusoma hata kwenye Marko tatu, Luka moja, lakini tutusome kwenye Matayo. Matayo, 20 na tunasemaje uh, mase macho shina nime na 15 nasoma hivi. Basi hapo mtakapo liona chukizo la uharibifu. Kitu kiovu, kitu chenye kuchukiza, kipingamizi. Lile lilionena na nabii Danieli. Hivi vitu havijaza leo vimeanza katika za mwanzo Babeli. Babeli Beli anaanza kuonekana mwanzo alafu ndio anakuja kupata nguvu wakati wa nabii Daniel eh limesimama katika patakatifu picha utaka, patakatifu, ujuka sema, labani, barabani, ya patakatifu. wewe tukasema labda ni barabarani. Hongera sehemu ya ikalu ya Mungu. Litakapokuwa yamesimama na anasema asome na afahamu. Harihisi kwamba watu watakuwa wafahamu. Ndipo walio katika uyahudi wakimbilia mlimani. Kimsingi ndio kipindi ambacho sasa unatakiwa uanze kukimbia. Sasa hivi wewe Leo hii mpinga Kristo ni sema baadhi ya maneno yanayokuja. Leo hii Waisraeli wanamsubiria masihi wao. Wanasema yule alikuwa si wapo kwetu. Huo ndio mpinga Kristo. Na ndio yasema ole wao waongo ni wale wanaosema kwamba Kristo huyu si masihi. Wao wanasema wanamsubiria waislam kuna kitu kinaitwa dajali. Eh? wanasema yuaja wengine wana ya, maana yake atakuwa anitawala dunia yote na imani zote. Kwa hiyo lazima akubariki kwa Wayahudi, kwa Wakristo, kwa Waislamu, kwa dini zote na za dunia imani zote. Kwa hiyo huyo wanamjua ndani ajali anakuja. Masihi wa wa wa wa Yahudi anakuja. Kuna watu wanaitwa mabudha, watu wa mashariki nchi za za China, Laos, siuji, si, Japan Kolea, hoti ni polea. Oh, tena watu wengi, unaweza kusema ndio kundi kubwa la waai, watu wa imani kuliko hata Wakristo. Ndio wengi za Wanaitwa mabudha na manini na imani zao nyingine. Walamsubiria budha wao. Budha wao ndio kama mtume wao, lakini wanasema kuna budha anakuja wa kwao. Atakaye kuwaitwa Maitreya. Wa Japan wanauita Miroku, Bosatsu nao wanamsubiria ndo mpinga kristo anakuja huyo kila kundi kuni lamsubiria huyo sasa umegonjwa kama atakuwa anaitawala dunia nzima atakuwa na imani zote zizo za dunia zote zote zote anakubali kwa hiyo huyo kila imani najua yuko na anakuja na wanams sababu hawataka kujua kweli wanamsubiria kwa uzuri kuna imani kubwa ya watu wanaotoka India wanaoitwa wahindu ka taifa loti la India Pakistani nchi nyingine za Bangladesh hapa. Nyingi nyingi wana kuna imani kubwa ya Wahindu. Wengine wako wapo Tanzania wana na maka, manani yao, mahekalu yao. Wanisubiria mtu mmoja naye kama hawa wanavyosubiri budha wa watano anaitwa budha wat, Maitreya au budha, warish, warish, budha watano, hawa, wa 5. Ashakwepo Buddha 4. Wa 5 hawa watu wa wa, wa Buzizima wa, wa, wa, wa, wa China na kabila gani? Na Israeli wanao wa, wa kwao. Sasa hawa wa Hinduism wamsubiria mtu anayeitwa Kaliki au Kalki au Devanagari naye wanasema anakuja na wanasema ni atakaye na dunia hii Kuna timu kuna imani nyingi nyingine kwa mfano wanaoitwa wanasubiri mtu mmoja nguu atakaye kuja anaitwa Li Hong aote ukiwachunguza wanavosubiriwa na hizo imani zote za dunia Ndiye mpinga kristo kwa sababuakuwa ana tabia moja anajicho moja limekufa ndiovafundisha vitu vingi hata maliza ngoja tu tuanze kuelekea kwenye kuku kwa hiyo habari mpinga kristo si wengine kwako na na unao sema sasa zinahusu nini hem tu subiri utakuja kujifunza vitu vingi kusizi hapa pale kumjua tu peke yake na tosha lakini kuna vitu vingine na vingine tunashatusema Anaema pointi ya tatu, tulikuwa tunaona pointi ya kwanza tumeona utangulizi pointi ya pili tukasema mpinga Kristo atounganisha dunia chini ya, dhu, ya dini moja na na na, na, na, na, na, na, na serikali moja kwa sababu ni dunia nzima mataifa yote hiyo ndio serikali za dunia anaema mpinga Kristo pointi ya tatu, mpinga Kristo atapewa mamlaka na joka naye atasaidiwa na, na nabii wa uongo yani hata kuja tu mwenyewe atakayempa nguvu tushaona mpane mwanzo sitasoma yote sare atakayempa nguvu ni joka joka animpa Shetan atampa kiti, atampa na nguvu na uwezo. Lakini hata macho tu lazima amwandalie mtu wa kumsaidia ambaye ni nabii wa uongo. Hao hoti zimani nyingi zilizopotoka ziko zinafanya kazi ya mpinga Kristo na zinaitwa mnyama wa pili. Turede katika kitabu cha tulikuwa kwenye ufunuo. Hata tulitoka tulitoka ufunuo tukao ni Mathayo. Turudi kwenye ufunuo. Wangole 13. Wa mstari wa kumi na moja biblia anasema hivi kwa hiyo tunaona kwamba huyu mpingaristo hatafanya kazi peke yake lazima apate manabii wa uongo wamsaidie kwa, kwa upande wa imani sasa kwa upande wa serikali na nguvu za dunia atatumia vitu vingine sina muda wa atatumia vita atatumia mambo ya mazingira atatumia amani ili kusudhi watu wengine wa lakini kwa upande wa imani roho sasa lazima apate manabii wa uongo kumsaidia ili kusudhi akamilishe pande zote Sayo moja funua mlango wa 13 msao moja Biblia inasema hivi Kisha nikaona mnyama mwingine tulishaoona wa kwanza ambaye na mpiga Kristo mwenye nguvu na kutawala Mwingine akipanda juu kutoka katika nchi naye alikuwa na pembe mbili mfano wa manakondoo akanena kama joka Huyu anakuja na sura ya ya Yesu lakini maneno naye hataja ni joka Leo hii kuna imani vitu vingine vinajionyesha kwa picha Kuna imani Watu wanavaa kofia zenye pembe mbili. Pembe moja ya mbele nyingine anakuwa anaitwa mwanakondoo, anaitwa Kristo, si jimu wa Kristo duniani. Lakini maneno yake ni joka, hasemi neno la Kristo. Ndio hizo picha hizo, ndio hayo maelezo hayo. Ana maneno na joka lakini anafanana na mwanakondoo. Anasema naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza, hata naye atang, yaani wanasaidiana. Huyu anapiga ule anasaidia, huyu anasaidia Anatumia mnyama wa kwanza yule wa kwanza mbele yake yani anamlinda kwa mfano kama ni imani unakutana ndivana na mamlaka eh Anasema naye afanya dunia na watu wakaao ndani yake wammsujudie mnyama wa kwanza lazima wammsujudie mnyama na tumeona wakati wammsujudia mnyama wa kwanza wanamsujudia na joka Ambaye jeraha lake la mauti lilipona yule aliyekufa na kufufuka Naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uja juu ya juu ya nchi mbele ya wanadamu huyu anafanya ishara nabii manabii wa uongo ukiacha kwamba wanakusanya pesa kwa kushiba tumbo matumbo yao lakini pia wanapenda kutumia ishara na ndicho watu wanachopenda wakristo wanapenda wakienda wafanywe ishara anasema atafanya ishara anaendelea moto utashuka. Msairo anasema atafanya ishara hata yamkini kuwadanganya hata wateule. Hata wale wenye wa Mungu anaweza kudanganyika. Leo hii kuna unaweza kaenda kwenye makanisa ya uongo yakafanya miujiza ya ishara na watu wakaojifanya wamefufuka ukaamini uka, uka, uka, uka, uka, amini, ki kweli. Kosha tu wewe akimbia usiende kuasikiliza. Lakini ukifika pale utaamini. Msairo 15 anasema akapewa kutia 10 katika ile sanamu ya mnyama hata ano, anasema msari wa kumi na na 4 naye awakosesha wale wakao juu ya nchi huyu mtu atakuwa balaengo yake ni mchungaji mbaya anayewakosesha eh ni wachungaji wale waongo wanaowakosesha watu walioku juu ya nchi wote yaani sio moja moja anasema atakuwa anasema kwa, kwa, kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama atatumia zile ishara leo hii makanisa yanatumia ishara kwa lengo la kukosesha watu aliyekuwa na jeraha na, na, na, na kupona mstari wa 15 anasema hivi akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya hawa wote wasioisujudu sanamu ya mnyama Wauwawe Hapa kuna mauaji. Kuna sanamu ya mnyama. Hii sanamu ya mnyama, hiyo mnyama itakuwa ni binadamu. Itakuwa ni mamlaka. Labda unaweza kusema mtu kama aliyekuwa ameinuka leo kuna mamlaka za dunia. Kuna mapapa leo. Na mkingi ule atakuwa ni kiongozi wa, wa serikali ila watakuwa anafanya kazi pamoja. Serikali moja duniani. Leo hii ukisema kuna na movie kabisa naanza nikaonyesha Wayahudi wanamsubiria masihi wao wanasema hata kuja kwa picha ya kiimani imani, imani. atakuja kama mfalme wa dunia yani wa kuokomboa kupigana yani, ana takwa ni kiongozi wa dunia na ndicho walicho walipo kaana na Yesu Yesu alikuja anaongea vya roho ni wao walikuwa wanataka awachukua rumi awakanyage awa waue afu waenjoy maisha A, walitaka mfalme walitaka mtu anayefanana na Daudi anakateka watu na, ma, na majeshi lakini ya kisasa zaidi ndicho anachosema masihi ata kuja hivyo hata kuja katika picha ya Kristo ya dhaifu amepanda manaponda anataka, anataka aje mwenye nguvu kwa hiyo anasema hivi msairo 15 kwa hiyo huyu atakuwa ni mwanadamu huyu huyu wa kwanza na wa pili lakini wa pili ni picha ya mtu mmoja lakini ni wengi maana wao ni wengi lakini huyu ni mmoja wa kwanza. Sasa huyu watamfanyia nini? Anasema watamfanyia image, image kisha ile chake ni ni sanamu. Na watu waiabudu. Kwa sababu huyu huyo akiwa popote unaweza kashinda kuabudu kwa sababu yuko mbali, lakini wanasema ata, a, ile ile sanamu yake itasambaa dunia nzima watu wote waiabudu. Msalimu 10 nasema hivi wa 15 anasema apewa kutia punzi katika ile sanamu hata ile sanamu ya mnyama inene na kuwafanya watu wote wasioisujuju sanamu mnyama kwa wa ya mnyama iwae tumeona kwamba hao ni waumini wa kweli Msalimu 16 anasema nayo wafanya wote wadogo na wakubwa na matajiri kwa masikini na walio huru kwa watumwa wa chapa katika mikono wao wa na katika vipaji vya nyuso zao tena kwa maana mtu wao yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa yule mnyama jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake hapo ndipo penye hekima yeye aliye na akili na hesabu hesabu ya mnyama maana maana ni hesabu ya kibinadamu hesabu yake ni 666 picha hii inaonyesha kwamba hii itakuwa ni nitakuwa ni, ni, ni, ita ni sanamu itakuwa ni namba itakuwa ni yani kitu kinachomuwakilisha yule mnyama akiwa hai lakini itakuwa ni sanamu lake kwa hiyo watu waliozoea kuabudu masanamu kwa hiyo itakuwa sio tatizo kwa sababu wame washazoea unapoa sanamu na mnyama unajua unaaabudu nini mwisho kabisa sehemu ya mwisho mpinga kristo point ya yani. 4 ataipeleka dunia nzima katika maangamizi na hukumu ya Mungu ya. Yaani ndiye atakaye kuja kama kufunga ukurasa wa, wa dunia. Yaani bila yeye kutokea dunia itaendelea kuwepo. Kwa hiyo mpaka aweepo. Em tusome katika mistari mitache tu. Funuo 13:13-18. 14 mstari. Mstari wa 10. Funuo 14 mstari wa 10 mstari wa tisa. anasema hivi. Anasema hapa anaongelea baadhi ya malaika. Anasema na mwingine wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake tunataka kusikia habari za mnyama na sanamu ikitokea akamsujudu na tumeona dunia nzima itakuwa na msujudu isipokuwa wale walio waliookoka kweli kweli wale, ito, wale, wale Yesu Kristo na kuipokea chapa katika paji ya uso wake au katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe na hasira yake naye atateswa kwa moto wa kiberiti mbele ya malaika na watakatifu na mbele ya manakondoo. Au mtu akisha akishavuviwa na mnyama huyo na mpinga Kristo anaweza akapona karibu kwa Yesu? Hapana, asema yeyote aliyepokea ile. Kwa Kristo hata kusikia zia pale ili kusudi waje wabebo vizuri. Ili kusudi wa wadanganyo. Wa, wa Turene katika ufunuo sura 10 na uko tunafunza 19. Ufunuo 19 mstari wa 28. Haya ma yule mnyama sikilizeni sasa ya mnyama. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo ambao tunasoma kuona kwamba mnyama wa kwanza mnyama wa pili lakini pia akiitwa nabii wa uongo. Pamoja naye yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake wote hao wewe ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa na tumeona nao wanahukumiwa wana, wana pamoja ya huyo mnyama nao walioisujudia wanaingizwa na walioisujudia sanamu ya sasa hao wawili na hao wengine wakatupa wangali hai katika ile zile zua la moto liwakalo kwa kiberiki. Kwa hiyo na kwamba mpinga Kristo hata kama atawapa watu imani wakawakala wakashiba waka, waka, kwa lakini hatimaye watabebwa yeye na nabii wa uongo na watu wote walioyakubali ukawapokea na kutupwa katika ziwa la moto hukumu ya Mungu Ni vita hivi Twende mwanango wa 20 usarao 10 kumi inasema 20 kumi anasema na yule ibilisi mwenye kuwadanganya sasa maki hao walidanganywa walikuwa binadamu akadanganywa na wakadanganya wengine wana sasa wanaanza wanatangulia kwenye hukumu msali wa 20 na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupa katika ile ziwa la moto na kiberiti. alimo yule mnyama na yule nabii na na si wa uongo nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele unalala kwamba hawa sio watu wazuri yaani wamechukuliwa na ibilisi wakatupwa na ibilisi nao nao anatupwa katika ziwa la moto tumalizie kwa ofunosi 20:14 mstari wa mwisho. Ofunosi 20 mstari wa 14 na 15 Biblia inasema. Ofunosi 20:14:15 nasema. Anasema mauti na kuzimu zikatupa katika zile ziwa la moto. Naona kwa mzee la moto ndio na ni fainali ya kila kitu. Hii ndiyo mauti ya pili yaani hilo ziwa la moto na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kile kitabu cha uzima atatupa katika zile zoe la moto. Unaona kwamba sasa ametangulia mnyama akatupa na wa uongo akatupa ibilisi na hawa wote ambao tumeona kwamba wanadamu waliokuwa wameandikwa na mnyama hawana nafasi tena ya kurudi kwa Kristo Hawamu kwenye kitabu cha cha, cha uzima wa mlinene wanaunganishwa na hawa watu wanatupa katika ziara moto na Biblia unasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya habari za dunia inaisha hapo habari za wa Kristo tena katika kitabu cha ofunuo e, tujifunze tuache kudanganywa kira, kirahisi lengo la, la dunia na mashaitani ni kudanganya na kuwa na damu lakini njia pekee ni kushika kweli kama hii hata kama inachoma hata kama inachosha lakini ni muhimu sana mjua Mungu na kujua kweli yake imeandikwa ni kusudi tujue na tupone tusheshe hapa baba angekuwa takushukuru kwa maana zako asante kwa neno la leo tuombe Mungu likal halisi lika tujenge, badala ya kutubomoa Mungu atusaidia Mungu katika kusimama katika njia zake Mungu naomba baraka kwa kila mmoja ajihudhurishe. Mungu ulinzi wako naomba ushindi dhidi ya dhambi, dhidi ya majaribu, dhidi ya uovu. Mungu bari kila mmoja hata wiki na kutangulia mbele yetu. Mungu upo pamoja nasi. Asiwepewa kuugua, asiwepewa kujikwaa, asiwepewa kuumia bali Mungu katukusanye katika uzima wa mwili na roho katika utumishi wako. Mabarikane wote walio tufuatilia mbali. Kwa damu ya Kristo, kupokea amen, amen.